والصالحين وصاحبه اجمعين اللهم بما فعلنا زدنا من الله سبحانه وتعالى جل Niko uqcah suni kama humembe de mustafi alihi wa sallaka. Niko uqcah suni kama u'ala soswela sahabey isfemuslima neko islejde u dobro <gülüyor> basurinne gada. Allahe subhima wa ta'la unik davaylar suhbubu desa mola din yaga javda celaluhu. Niko uqcah suni kama u'ala zatim korpusmo mogu šest dosta i svim rukima skojimo se svakodnevno susrećajem. Predvodio je komentar hadisa Ibn Amr radi Allahu ta'ala kuhusu Allahu ta'ala po 30 derajat. Tri stvari oboždavaju, tri stvari spoštavaju, tri stvari su razlog opraštanja čovjekovih grijeha, loših djela, dobrih, djela. i djela, i podbuđivanja njihovih dobrih, majkarijih djela. Wa thalathun tri stvari su razlog uzdizanja čovjekovih terēja stepene kada Boga sukrećeno. Prethodio je komentar tri upropaštavajuće stvari i tri sprašavajuće stvari. Pa ćemo za lobožu komentala dozvodu, pa će već prokomentarzati I, i tri stvari, jednostav razloga, zbog kojih nam se opraštaju grijesi loša djela i upotpunjavaju dobra manjkava djela, i spomenuti i kratko prokomentarisati također tri stvari zbog kojih nam se povećavaju i da ređe Allaha subhanahu wa ta'ala. Svima nam je dobro poznat hadis. Svjesni smo od te činjenice ne možemo poobjeći da sve jedan od nas čovjek je grešnik. Kao što je došlo u hadisu Kullu veni Ādem hattar. Svaki čovjek, svoj jedan potomaka Ādema ali hi wa la nabihina salatu sa nami grešnik. Na strani smo grešnici, griješimo i dan i noć, a na drugoj strani načinimo činimo dovoljno dobrih dijela, velikih dijela na koja se sutra kod Allaha možemo osloniti. Pa izbog zbog toga i tekako potrebno da se vjernik i vjernica upoznaju sa razlozima, stvarima koje ukoliko budu praktikovali, inšallahu djala mogu se nadati opraštenju svojih grijeha loših dijela i u potpunjavanju manjkavih, dobrih dijela. Dobro vam je poznat hadis kuci u kojem Allah subhanahu wa ta'la između ostalo kaže Ja i gadi innekum tuhti une bil lejli van nahar wa anna agfiru dhunuba jamija festalfiruni agfirulekum O robovi moji Vi ste ti koji i dan i noć griješite a ja sam taj koji oprašla. Ja sam taj koji oprašla sve grije kaja Allah subhanahu wa ta'ala patrahažite da vam oprostim takovir Allah subhanahu wa ta'ala kaja u Kur'an u svoj <coughs> blamnetu, u izvishnoj u suri Abese 23 aetu kella lemma yaqdimaa amara o istinu on, čovjek još ne ispunio ono, što moja Allah naredil pa velikim ufassiri Mujahid katade, rahmatullahi ta'ala aleyhim na komentaršu, če ovaj aet kaja Niko, ni jedan čovjek ne može ispuniti u potpunosti ono što je namaljeđeno. Ibn Abbas radijallahu ta'alahu kaže niko ni jedan čovjek ne može ispuniti u potpunosti onaj ugovor koji je uzeo od Allaha subhanahu wa ta'ala koji još bio taj čovjek u kičmi Adama alayhi salam. Kada Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Adama i iz njegove kičme izuo sve njegovo potom sto koji će doći do sudnjeg dana i uzeo svih njih ugovor nas a mi smo od tog potomstva, niko od nas neće moći u potpunosti ispuniti taj ugovor kojeg smo uzeli i preuzeli od Allaha i on od nas. Pa je toga potrebno, dakle, da budemo svjesni ove Allahove velike je blagodati po nas. Njegove je velike je blagodati po nas kad nam je pojasnio, omogućio, Poslovo svoga poslanika Muhammad a.s.w. da nam pojasni, da nam kaže obavijesti nas koja djela da činimo da bi se naša djela, loša djela, pobrisala, uništila, a dobra djela povećala, umnožila i bila teška na dobrih djela sutra na sudnjem dana. Prvi razlog spomenut ovom um, hadiso praštenja griha, loših dijela i upotponjavanja dobrih dijela, kao što kaže Allah u posanikarih i salatu osam, jeste intidarus salat i badas salat. Iščekivanje narodnog namaza nakon obavljenog namazana. <clears throat> Iščekivanje narodnog namaza nakon obavljenog namazana. Isto njestu. I ujedno, ova stvar, ovaj postupak, jeste dokaz čovjeku je ljubavi prema namazu u džamatu jeste dokaz njegove srčane ljubavi prema obavljanju zajedničkog namaza. Namaza u mesčidu. Kroz komentar ovog hadisa često smo spominjali vama dobro poznat hadis o sedmorici koji će biti u hladu arša na sudnjem danu kada ne bude nikakva drugog hlada. Pa od te sedmorice jeste i čovjek رَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ جِمَّسَاجِ čije je srce vezano za mješćin. Čovjek čije je srce bilo vezano za mješćin na je svijetu, na Dunja I najljepše je što čovjek može odabrati kao mjesto svoga boravka, svoga prebivališta, mjesto gdje će najviše provoditi svoje vrijeme, jeste Allahu AČALAČALUH uće mješćin. Tamo gdje se pada samo Allahu Subhanahu wa ta'la na seždu, tamo gdje se kazuju, uče i komentarišu njegove AČALAČALUH Riječ, vjernik u mesčidu, istinski, ispravni, iskreni vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala. U mesčidu se nalazi, u njegovoj kući se nalazi poput ribe u nikada Nikad bi izašo iz mesčida. Dok na onim mjestima gdje se neslavi, neveliča Allah subhanahu wa ta'ala naprotiv, možda se kuli Allah subhanahu wa ta'ala psuje o malo važava, umanjuje njegova veličina vjernik vjernik na takvi neskima mm. nalazi se poput ptice u kavezu. I dva čeva kada mu se otvorila vode se, se tako mnesta. Allaho kustanik aleyhi salaatu wassalaam rekao, ma tevattana rajulun muslimun almesajida lissalati vad zikri illa yetebašbaša Allaho lahu kama yetebašbaša ahlul dhaibibi dhaibihim idha qadima alihim. Neče, jedan čovjek musliman odabrati mesčid ili mesčide za mjesto obavljanja svoga namaza ne zadovoljava se da obavlja namaz u kući već mjesto za obavljanje namaza odabire mesčide za slavljenje, veličanje Allah subhanahu wa ta'la odabire njegove kuće žanije mesčide a da mu se neće Allah subhanahu wa ta'la obradovati, nasmijati radosno, radosno ga dočekati kao što porodica odsutno koji odi od njih obradu jemu se kadar tog je zaputava. Tako je Allah subhanahu wa ta'ala raduje se vijedniku, koji dola se najviše svoga vremena provodi u masjidu u Jami. U drugoj versiji stoji, da je rekao Allaho husanik, aleyhi salatu wasalam, ma min rajulin kane tavattan al-mesajid feshaglahu amrun aw-illetun thumme aade ila ma kane illa yatabashbasha Allaho ilih kema yatabashbasha ahlul da'ibi bi da'ibihim, idha a to da ne. Jedan čovjek musliman koji je uobičavaju ili je uzeo svoje mjesto, boravka, mjesto gdje najviše provodi svoje vrijeme, mjesto ide pa ga spriječi. Zaokupira ga jedno vrijeme, ili posao ili bolest. a kada prođe posao, prođe bolest, ponovo se vrati onoga na čemu je bio. Pa ponovo najviše vremena provodi u Allahove Čeleđelalu u kući, Adamu se dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, neće nasmijati dočekati ga radostan kao što od uh, porodica odsutnog dočeka kada se vrati sa putovanja. Čovjek u namazu je sve dok ga namaz zadržava. Čovjek je sve u namazu. Dok ga namaz zadržava. Sve dok sjedi radi namaza, čovjek je u namazu. Pišemo mu se nagrada kao da je u namazu. U sahiho imama Bukhari je u hadisu Abu Hurire, i okbeta ibn Amira radiyallahu djalanuhuma stoji da je Allah, uposlanik alaihi sallatu sallam ala salati kelqaniti onaj koji sjedi radi namaza poput je onoga koji je u namazu onaj koji sjedi isčekuje namaz poput je onoga koji je u namazu pa sve dok čovjek sjedi i isčekuje namaz za njega Melek traže iz Itrazi Allahu Celle Celaluhu. Min istawu hadise o govorire radi Allahu Tealan, ve Allahu pobesanike alayhi salatu vesselam rekao: "Iza salla ahadukum, thumma jalasa fi musalla, lam tazal almalaiikatu tusalli alayhi, Allahumma fihihi Allah, Allahumma rahmuh." Kada neko od vas klanja, završi sa namazom zatim sjedni na onom mjestu na kojem je obavio namaz, neće prestati meleki donositi salavat dan njega. Odnosno, neće prestati meleki govoriti, učiti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahumma ufirlahu, gospodaru našu, oprostimo gospodaru našu, podarimo svoju milost. Takvim postupkom, nakon što se obavi na nas, nakon što vjernik, iskreni vjernik, koji vjeruje u ovoj hadise, više nego što vjeruje svojim očima kojima gleda, ona iskreni vjernik koji vjeruje u riječi Allahovu posanika alihi salatu wasanamu, i povede se za njima. Praktikuje ih, radi po njima. Kada obavi namaz, sjedi iščekujući drugi namaz takvim vjernikom. Allah جل جل دهو iznad sedam nebesa se hvali kod svojih meleka. Takvim čovjekom. Čovjek, ha, koji je neprimjetan na danjalogu. Hm. Kao što je poznato između nebesa i zemlje, odnosno između zemlji i nebesa 500-tina godina, između jednog neba do drugog neba 500 godina, između drugog, trećeg, četvrtog, pjetrog, šestog, sedmog, šestog, petstotina godina. A iznad svih arš. Allah, jel le želalu, iznad arša. U hadisu, kada bi se sedam nebesa poredilo sa kursijom, Allah, subhane wa ta'ala, bilo bi poput halke prstena, bačeno bukusti. A kur si prema aršu poput prstena bacinovogu ustin a jisna da arša Allah Jalla Jalaluhu međutim vijelik koji nije vidio Allahovu pasanika alaihi salatu wasalam, ali veruje u Njego je reč veruje da, da, da su istinita I pravo zaslužuje kod Allah subhanahu wa ta'la daga Allah Jalla Jalaluhu vspamene ko cele Allahovu pasanika alaihi salatu wasalam izašao jedne prilike među svoja sahabe okupljene u halku pa ih je upitao najedini sukom zbog čega sjedite ili šta vas je okupilo šta vas je okupilo je li pa sjedite pa su rekli dželisna nadzakurullahu wa nakmeduhu lima hadana lilislam wa mena sjelismo oslavijemo veličamo Allaha subhanahu wa zbog toga što nas je uputio u islam i počastvovao nas islam Pa kaže Allahu uposlanik alaihi sallatu sallam Allahu ma ađlesakum illa dak Tako vam Allaha vas ništa drugo okupilo osim to? Pa su rekli Allahu ma ađlesena illa dak Tako vam Allaha nas ništa drugo okupilo osim to? smo da slavimo veličan Allaha šbh'ana wa ta'ala zbog toga što nas će uputiti Islam i počasti u Islamu. Pa kaže Allahu uposlanik alaihi sallatu sallam اما اني لم استحلفكم تحمة لتحمه ل... ها دوستايا واس نسام زكله والله لانه صم سمنيا على بس نبرت وانه اتاني جبريل واخبرني ان الله يراه بكم الملائكه باش هيتوشا جبريل يوبابيستي اومه da se Allah subhanahu wa ta'la ponosi vama pred merekima. U drugom hadiso da Abdullah ibn Amr Allahu ta'ala nuhuma stoji da je rekao Abdullah ibn Amr klanjali smo s Allahim poslanikom a.s. akšan namaz pa se vratio sa akšama ko se vratio u kući a ostao u mešćidu ko je ostao nakon nekog vremena ili kraćeg vremena žudno je došao Allahov poslanik a.s opterzano teško disajući pao na koljena i rekao Ebshiru hada rabbukum qad fataha baban min abwabis sama yubahi bikum almalaiku yaqulu anthuru ila ibadi qad qaddu fariidatan wa hum yamtadiru la ukhra došao je pao na koljena i rekao okupljenim ashabima koji su ostali u mestu iščekivajući jaciju rekao je budite radostni radujte se došao sam da vas sa obradujem gospodar, vaš gospodar Allah subhanahu wa ta'la otvorio jedna od nebeskih vrata hvali, ponosi se vama kod meleka i govori pogledajte u moje robove, obavili su obavezni namaz i isčekuju naredni obavezni namaz drugi razlog opraštanja griha kojih spominja Allah u poslani karehi salatu samom hadisu ibn-amera radi Allahu ta'ala an jeste isbabul vudu fi sebe U potpunjavanje abdesta u teškim vremenima, u hladnim, zimskim danima i noćima. U drugom predanju, drugom ribajku, u drugoj verziji, stoji izbavu ljudu fil mekarih, upotpunjavanje abdesta u, a ova riječ mekarih asocirava na mekruhate, dakle ono što je teško duše što je pokuđeno duši, što duša kudi, nije oje dragoj, dakle u. Osimani apdesta podpuneo ni apdesta takvim a takvim vremenima. U hadisu Abu Hurere radijallahu ta'ala kod imama Muslima as-Sodi, dajelahu husan kaleh salat, usman rekao: "Ena etullukum ala ma yanhallahu bihi al-khataya wa yarfa bihi al-darajat." Zade vas ne obavije s tim čime to Allah, liše loša djela i grijehe i čima uzdiže stepen. Pa su rekli svakaq Allahu Raka wa yallahu paslaniq alaihi salatu wa sam isbabu l-budu ala l-mekarih U podpunjavanja abdeh sta utježkim jeli apogodnim ulamanima Wa kafratu l-kuta ila l-mesajid vantidaru s-salati ba'da s-salat fadhalikum r-ribat I mnogobro nempravljenio, mnogobro inih koraka Ili stopa domestri da istekivajući jednog namazanakon drugog namazanakon drugog namazanak to vam je bdienjena allahin subhanahu wa ta'ala agramsama i priprejmanim Upotpunjavanje abdesta predstavlja polovinu imana Kao što je rekla Allah ob. s.a. Isbabu'l-vudu' šatru'l-iman Upotpunjavanje abdesta je polovina imana Abdest je jedan od emanita Kao što kaže Allah ob. s.a. As-salatu emanetun, wal-vudu'u emanetun Namac je emanet i abdest je emanet U podponjavanje abdesta i dva rekata razluksu ulaska u džennet. Allahu besanika re salatu vesselam rekao: "Man al-ahadin yatawaddau fiyuhsinu al-wudu'a wa yusalli rak'atayn yaqbilu bi qalbihi wa bi wajhihi aleihima illa wujibat lahu al-dženn." Daima يبda'u bi wus. Da se abdesti, jo lješja svoj abdestu, podponi svoj zatim klanja dva rekata, ta dva rekata bude prisutni svojim srcem. لأقل <سؤال> بوده أكرينو تسويم ستسن ونمازو ونمازو ويسويم تيلم بوده پرسوطن آدمو جنة نيه بابسن تاكو بوده بوستوفا وسترياو بوده مفرقسا جنة جنة بابسن تاكو أجر ركو لالله بسانيك عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يتوضو فيسبغوا الوضو ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيومي ولدته أ Nema ni jednog čovjeka, vjernika, muslimana da se abdesti u potpunijem abdestazatu zatim kogne namaz, znajući što govori u namazu, dakle prisutan i u namazu, a da nakon završetka namaza neće biti čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila takle upodponjavanje namaza i klanjanje abdesta i klanjanje namaza sa maksimalnom koncentracijom i skrušenošću razlog suobraštanja grijeha i džennetski ukras i sutra ujedniku u džennetu na na drugom svijetu u džennetu će dosezati do onog mjesta dokle je dosezala voda prilikom obuzivanja abdesta kao što je rekao Allahu poslanik alihej salocomohadisevu ure radiyallahu taalan teblagu al hiljetu min al mu'mini hajthu javluhul vudu vjenčki ukrasi na sudnjem danu odnosno u džennetu će dosizati do onog mjesta dok je dosizala dok je dosizala vode pa Ibnu Umar radijallahu ta'ala anhumma i mnogi drugi ashab su znali prati više, više nego što je potrebno više nego što je potrebno pa bi Ebu Horeyre radijallahu ta'ala znao skoro prati dakle ovaj časni ashab, ashab koji prenosi ovaj hadith bi prati skoro do ramena ruki ili skoro do do koljena noge, kada bi se da kladdesti. Treći razlog upraštavnja greha, spomenut ovom hadisu strana Allahu Khusanika, alaihi salatu wa salam, jeste naqlu l-aqdam ila l-jemaat. Pravljenje koraka, odloženje dakle do zajedničkog obavljanja namaza. Odlaženje u mesci, u radi zajedničkog obavljanja namaza. Pore doprosta greha, Volega prostogriha sa ovim postupkom postiži se također i velika navgreda. Što je večji broj kuraka? Do mescida, do jamii, do Allahue Jiru, Jiru, Jiru, Lakuji, to je navgreda i večja. To je navgreda i večja. U hadisu i Buhreira radiallahu ta'ala anhu Allah posanika alaihi salatu v islami rekao Menn tavadzae fa ahsena al vudu'a thumna kharje aamidan ila salati fa innaho fi salatin ma kane i amadu ila salati Kose abdest وليبشا سوى عبدالث ذاته ميزاجي ميزاجي لي ردي شئك دروغو نغو ردي نمازا إزاجي سمع ردي نمازا قولني و نمازو سويدوك إده دو ميستغبا في نمازا وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنت ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فَإِنَّ عَوْمُكُمْ أَجْرَا أَبْعَدُكُمْ دَرَا I doista kada ide dakle, do mesčida samo radi obavljanja namaza sa jednom njegovom stopom pišem se mu se jedno dobro djelo a sa drugom njegovom stopom priše se, mu se loše djelo zato kaže Allahogu kada neko od vas čuje i kamet neka ne žuri neka ne žuri doista najveću nadradu ima onaj koji je najudaleniji sa kućima Allahogu je djela djela lahu od mesčida. Onaj koji je najuteljeniji pa ide do mesčida, on ima najveću nazgudu. Pital se je Buhreiru radi Allahu ta'ala zbog čega? Rekao je zbog toga što će napraviti najviše koraka do mesčida. To je Allah subhanahu wa ta'ala Naprotiv, Allah oblagodati je još veća da Allah subhanahu wa ta'ala daje ovu nagradu u odlasku i u povratku. Ne samo odlasku. Završi se namaz i gotovo. Veći u povratku. Kuće. Od mesčida. V stoju hadisu Abdullahi ibn Amr radi allahu ta'lom da je Allah v uslaniq alaihi sallam rekao Men raha ila mestidil jama'a fa khutfetun temhum siyjeten wa khutfetun tektubu lehu haseneten dhahi ben varajia Kuo ode do mestida radi jama'ata jedna stopa bliše loše dielo a druga stopa pije dobro dielo u odlasku i povratku Od Javr radi allahu ta'lom se prenosi da je rekao, proširilo se zemlješte oko mesđida Allahovu kosanika alaihi sallam, oko Harana, proširilo se eh, zemlješte, očistilo se. Pa pleme Benus Salim je namijetilo, odlučilo da se preseli u blizinu mesđida. Allahovu kosanika alaihi sallam, čujući to, upitao ih je Allahovu kosanika alaihi sallam, rekaoši, do mene je došla vijest da vi to želite učiniti, da želite se premijesti u blizinu mesđida, pa su rekli da, svakako, Nakon toga rekao je Allah uposanika alihi sallatu wa sallam O benu selime, O pleme selime, zbog vaših kuća, udaljenih kuća, pišu vam se vaši koraci. Pišu vam se vaši tragovi. Da e, je kuća bližu masjida, ima se što moglo zapisati. Međutim, zbog vaših udaljenih kuća i velikog broja koraka, ti koraci vam se pišu pa kažu, nije nas radovalo i nije nam bilo drago to što smo poželjeli samo poželjeli da se premjestimo u blizinu mesčiđa u hadisu Abu Hurajra radijallahu ta'ala anallahu subhanahu wa ta'ala usankih alayhi salatu wa salam kaže men zadā ila al masjid a'adda Allahu lahu fi al jannati nusla kullama qada aw ko ode jutrom u džamije porani do džamije ili naveče kasni iz džamije Allah subhanahu wa ta'ala pripremi mjesto u dženetu kad god porani i okasni. Kad god čovjek odlazi u Allah subhanahu wa ta'la kuću, u mescid, u jamiju, u radiju, Allah subhanahu wa ta'la mu svaki puta pripremi mjesto u jennetu. U noćnim tminama, kada čovjek ide noću na namaz, uveća mu se nagrada. Allah Allah subhanahu wa subhanahu wa ta ta'la, Allah subhanahu wa ta'la kaže, Beširil meša'in, fi dhul, bin tam javme l-qiyam, obraduju one, koji po noćnim tminama odlaze u mesc radi obavljanja namaza sa potpunim sutra svjetlom nasudnim dana. U drugom hadisu, Allah, Bussanika, alaihi sallam, kaže Inna Allahe le yudhiu lil ladina ja tahallaluna ilal meseđi binurin saata'in jaumel qiyana. Doista će Allah subhanahu wa ta'ala obasjati sa velikim nurom, sa velikom svjetloštvu koja će se spustiti dakle na one koji su se izdvajali, razdvajali, koji su kao pojedinci odlazili u mjeći Allahu je Allah kuće ponoći. Na dan džume ovo pješačenje i tekako potrebno. I tekako kod Allaha subhanahu wa ta'ala nagrađeno. Zato kogod može na džumu da ide pješke, neka ide pješke. Kogod može na džumu da ide pješke, neka ide pješke. وحديث أوصى ابن أوصى الثقافية رضي الله تعالى سيبرنا سيدة شوريا رولي يسنق عليه صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغى كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها الله أكبر ولله الحمد وسمو إسلام الله I gdje drugo. Kaže Allah B.S.A. Ko se okupa na danžume? Pa porani. Ko se okupa, pa porani. I ide pješke. Ne uđe u sredstvo. Ne ide sa preuznim sredstvom, već pješke. Približi se imam hatibu dok drži hutbu. Pomno sluša. Ne govori, ne progovori za vrijeme hutbe. Ha. Za svaku njegovu stopu. Piše mu se nagrada godinu dana, posta i namaza. Ko se okupa? Nadančome, porani, ide pješke, a ne sa preuznim sredstvom. Približi se imamu, sluša pomno i mama prati, skoncentrisani na hudbu i ništa ne progovori za vrijeme hudbe. A piše mu se za svaku stopu godinu dana posta i godinu dana namaza iskreno vjerniku Allah subhanahu wa ta'ala na ovaj tekst na ove ovaj riječi Allahu Allah, possessesanike ne mogu da se traži i traži se od vjernika da sprovede u praksu ovaj, ovaj hadis. Zatim kaže Allahu possessesanike i tri stvari derajat su razlog povećavanja vjerničkih daređa stepena kod Allaha subhanahu wa ta'ala pa i spomenu Allaho posanika alaihissalatu wasalam, it'anu ta'an, wa ifşa'u s-salam, wa s-salatu bil-layli, wa nansumiyan paranjenje potrebnih, širenje salama i klanjanje nošu dok drugi ljudi spavaju. O istim ovim spomenutim razlozima povećanja deređa, čovjekovih deređa, Goveri hadith Ebu Manika al-Ash'ariya radiyallahu talan, tom hadithu Allaho busanika alayhi sallatu sallam kaje inna fil jennati gurafa, doista u jentu postoje odaya, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'adda Allaho liman at amet ta'am, wa afshas salam wa salla bil layli wa nasuniyam. Doista u jentu postoje odaya, čia se spoljashnost vidi iznutra, i se unutrašnost vidi spolja. Allah subhanahu wa ta'ala pripremio ih je za one koji hrane potrebne udjeljuju na Allahom subhanahu wa ta'ala putu i izdvajaju svoj metak na Allahom subhanahu wa ta'ala putu na one koji šire selam i na one koji klanjenju noću dok drugi ljudi dok drugi ljudi spavaju. A prvi razlog dakle povećavanja vjerničkih stepena kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste hranjenje potrebnih, udjeljivanje hrane i zasigurno ovo dijelo jedno je od najboljih dijela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer, kod Allaha, najbolji vijednici muslimani jesu oni vijednici muslimani koji su najkoristni drugim ljudima. Khairun nas, anfa'l'hum linnas. Khairun nas, anfa'l'hum linnas. Najbolji ljudi jesu oni koji su najkoristni drugim ljudima. Ronaći ćete, ako želite, da se uvjerite u ovoj stil i da radite po njoj. Inša ta ta Allahu ta'ala zadobijete, Allahu sb'hanahu ta'ala zadovoljstvo i džemne. Bez broj tekstova, hadisa Allahu od posanika alihi sallam koji govore o ovom. Ni noćni namaz se koliko dobročinstvo drugim ljudima. Jer noćni namaz vrijednostno su namazva samo tebi. Dobrovoljni post samo tebi. Međutim, a dobročinstvo preloci na druge ljudi. I imaš nadradu i ti i drugi. Sjetite se brojni hadisa koji govore o praštanju drijeha, loših dijela i ulaska u dženu čovjeka ili žene, bludnice koji su napojili. čovjeka, psa, žetnog psa. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zbog takvog postupka uveo čovjeka ili ženu, zašto vam na koje uzmete uzmijete, uveo ga je u dženu. Ha. I brojni drugi dijela. Sjetite se hadisa Sjetite se hadisa kada su došli Allahom uposlaniku alihi cilab san pa spomenuli da u njihovom komšiluku postoji žena koja je klanja pet dnevnih namaza. Postoji obavezni post i dobrovoljni post. I udjeluje od svog imetka, međutim, svojim jezikom izvijeti komšir. Pa je rekao Allahom uposlaniku alihi cilab, sam, cilab. rekao? La hajre fiha. Hier? Yeah. Finna, au minah minna. Ne, ma nikak Bog dobra u njoj. Ona će biti ostanovnika vatre. Pa je spomenuta druga žena koja klanja samo pet dnevnih namaza. Nema dobrovođnih namaza. Posti samo obavezan post i udjeljuje nešto što ima od svoga imetka. U predanju stoji nešto suhog sira. Ali svoj jezik je ustegla od ezijeta svojih komšija. Pa je rekao Allah u poslanih karih sa'o sam hijefil dženne, au hijevne ahli dženne. Ona će biti od stanovnika dženneta ili ona će biti u džennetu. A ova osobina pogotovo, hranjenje potrebnih Dakle, ispunjavanje ili pomaganju, ispunjavanju osnovnih, životnih, elementarnih potreba kako da ne bude kod Allaha zb. je li dobrodjelom, naproti jedno od najboljih dijela, jer je čovjek tu najkorisniji najkorisni toj, toj osobi. Od Abdullaha ibn Omer radijallahu ta'ala nuhuma se prenosi da je neki čovjek upitao Allaha oposlanika alaihi sallatu sallam aiju islami khayrun Koji je to islam najbolji ili koja je to osobina u islamu najbolja? koja je od islamskih osobnina najbolja pa je rekao Allah obosanike alaihi sallatu wa sallam Tud'imu ta'am wa taqre u sallam ala men araft wa men nem ta'arif Da hraniš potrebne i nazivaš sallam onome koga znaš enome koga ne znaš Svima Dakle da širiš sallam U drugom hadisu također ibn Omer radi ta'ala nuhuma rekao je Allah obosanike alaihi sallam najdraže djelo kod Allaha Najdraži dilo Allah subhanahu wa ta'ala jeste da uneseš radost u srceviernika, da otloniš od njega nevoju, vratiš njegov dug i da odagnujš od njega glad, da ga nahraniš. <laughs> Vjerovijestnik, alihi srātu sallam, rekava Jisuhība radiallahu ta'ala, «Khiyārukum men āt'a'ma ta'an» Najbolji od vas jeste onaj, koji udělja ihran, koji pomože potrebne. Omer radijellahu talanhiya ja rekao, kako bileži Ibnu Hozehima u svome sahihu, doista se dobra djela nadveću jedna na drugim. Natječu se, hvališu se jedna na drugim, dobra djela. Pa im svima sadaka kaže, džabava mi, ja sam najbolja od vas. Sadaka, djeljivanje, pomaganje drugi kaže, ja sam najbolja od vas, džabava <kuh> Makoliko bilo malo ono što udjelimo ili udijelite, Udijelimo na Allahom putu makoliko to bilo ma alo kod Allah subhanahu wa ta'la i takako je veliko i takako je ogromno Ibn Hibban dilaži u hadisu koji je od Aisha radi allahu ta'la, prenosi Aisha radi allahu ta'la anha Da je Allah opasanika alaihi sallat rekao Inna Allahe la yurabbi le ahadikum at-temra wal-luqme kema yurabbi ahadukum fallahu awfasi lahum Doista Allah subhanahu wa ta'la odgaja harani ovećava vašu datu koju ste podijelili na podijelinu na laptopu ili vaš zeloga koji ste dijelili na laptopu kao što neko od vas odgaja pa je kao što na dakle, toj otpilke bilo kao što neko od vas odgaja ždrijebe ili deuče Malo to malo odgaja ga da tok ne postane velikog po drugom predanju od Abu Berzete alaslenja kaže Allahu sami karehice vač sam inna labda la yatasaddqa bil kasrati Tervu inda Allahi Azze wa Jalla, hatta takuna misle uhud Doista čovjek, abd, rab, vjernik Udijeli kao sadaku koriču hljaba križku hljaba Pa ona kod Allah subhanahu wa ta'la rasta Svedok ne dostižne velčinu uhudu Vjernik v Allah subhanahu wa ta'la istinskog, ispravnog ubeđenja I veruje u ovej riječi Allah subhanahu wa ta'la Allah subhanahu wa ta'la Allah subhanahu wa ta'la kada udjeli samo radi njega jer želel mirati koga ne radi želel Allah subhanahu wa ta'la uvača vamu uvača vamu to njegov odjel v hadisu Rafia ibn Khadija radi allahu ta'la Allah subhanahu wa rekao sadaka zatva razluk 70 vrata sadaka <h> zatva razluk sedamdesajt vrata također je rekao liječite svoje bolesne sadakom je rekao nekim aspirinima, već Sadakom. Pa kaže Ibn Umhad, veliki islamski učinjak to jest, u ovom hadisu posticaj da se bolesna osoba otkupi kod svoga gospodara Sadakom. Drugi islamski učenjak možda vama poznati je Al-Munavi koji ima komentar na Džamju Salir mama imama Sojutija po imenu Faydu Qadir kaže, oprobano je, praksa je dokazala da se Sadakom liječi mnogo bolje nego drugim lijekom. Vaksa je pokazala i kaže, to ne može poreći osim onaj na čivnje očima koprena. U to smo se, mnogi od nas, dakle, ubijedili. Ono što podijelimo od imetka, što udijelimo od svoga imetka na Allahum s. m.a. dala putu, to će biti večno. A ono što ostane kod nas, u našim džapovima, to je prolazno. Prenosi se u hadisu, aizu radi allahu ta A je Allaho Buzanik alihi da dakle njegova poruca zaklali ovcu, pa su je podijelili i pitao je Allaho Buzanik alihi sallam, a išu radi Allahu te lanha, je ostalo od ovce? Pa je rekla, nije ostalo ništa osim plećke, jedne plećke. Pa je rekao, naprotiv, ostalo je sve. Ostala je cijela osim plećke. Podijelili smo sve osim plećke. Pa je ostalo kod Allaha dželula dželula, koje će biti vječno sutra na svodnjem danu, sve osim plećke. Ako nju ne podijelimo, dakle neće nam sutra biti. Onaj koji želi da se zaštiti, zaš, zaštiti svoje lice od Jahannamske vatre, neka sluša riječi Allahovog poslanika, rehi sallat kada kaže meni ste pa minkom en jastetire mine nari, walau bi shab qitemra, fe lijefar. Onaj koji je u mogućnosti, koji može da se zaštiti od Jahannamske vatre, makar sa pola datule. Neka to učini, neka udijeli, nekad se zaštiti. Poznat vam je slučaj Ajče radiyallahu te'al anha i onej žene i koja je došla so svoje, svojim čerkicama. A tražila je, da, da im se nešto udjeli za hranu, da pojeto. Ajče radiyallahu te'al anha tražila po sobi, svojoj kući, kući Allahov poslanika, aleyhi salatu wassalam, prvog čovjeka teda nije našla osim triho, hurnu, tri hrnu, tri batone. Pa je udjela. Čerkicama pojednu i njihovoj majci treću, pa kćerkice gladne, pregladne brzo pojele datulu. Majka podigla treću datulu do svojeg usta, traže kćerkice i tu treću od njih. Pa je majka uzela, kao i svakva majka milostiva, majka prepolovila treću datulu i dala pa pola svojim kćerkicama. Pa kaže, ariša radila od mi a zadivio me taj postupak. Zadivio me postupak ove siromašne žene. I ona gladna kao i njene kćerkice, I opet da je tvoj divanima. Pa kada Allaho basanik alaihi sallam alaihi sallam bi evi umni. To su riječi istina. Kaj je govorio uvijek vahjom, objavom. Rekao je sa tom hurmom Allaho, tom datulum Allaho subhanahu u jennet i sačumovaju jahen. Za jednom datulum, za jednom hormon. Na danu velikog straha, kada put je nepodnošljivo vruće, kada se sunce spusti blizu ljudskih glava na sudnjem danu, svaki čovjek koji je udjelivao svoj metak na Allahum subhanahu te la putu bit će u hladu sadake bit će hladu svoje sadake. Rekao je Allah oposlanika alaihi sallacom kullo imrin fiyo villi sadaqatihi jaumeru tijame. Svaki čovjek se biti u hladu svoje sadake na sudnjem danu, a jedan od prenosilaca, spominje drugog prenosilaca, prenosilaca ovog hadisa po imenu Ebu Merset, koji dakle prenosi ovaj hadis, kaže nije prošao ni jedan dan, a da Ebu Merset nije udjelio makar nešto od svoga imetka, makar dakle koricu ili krišku, kriško hljava. Drugi razlog povećanja stepeni jeste ifšao selam. Ifšao selam, širenje selama. Selam dolazi od riječi selametun. Selam dolazi od riječi selametun, što ima značenje čistoće, sigurnosti, spokojnosti, mira. Ha? Pa se zbog toga dženet i naziva daru selam, zato što je čist od svake negativnosti, svake neprijatnosti. o njemu se samo lijepo možeš čuti i vidjeti. E tako ožer selam dolazi od ili jedno dolazi od kana imena je selam. Pa kako da u selamu bude nešto loše? I kako da se ne širi onda selam kada jedno od lohih kana tala imena jeste selam. Ajh Hajaru radiyallahu rahme rahimehullahu ta'ala, kaže značenje ovog imena jeste, dakle es selam onaj koji je čist od svakej manjkavosti. U Kur'anu selam se spomine na oko 30 tak mjesta, dok je došlo 65 hadisa o o selamu širinim salama u življava se sunnata allahu basanika alaihi salatu wassalam i širi se allahu pozdrav u hadisu je došlo da je rakavu allahu basanika alaihi salatu wassalam kada salamte fa asmi' fa innaha tahiyyatun minna imdillah kada nazovete salam kada nazovete salam kodik mi svoj glas je došto pozdrav kada allaha subhanahu wa ta'ala također je rakavu allahu basanika alaihi salatu wassalam a'jazu nas man a'jazu fi du'a لا يمكنني أن يستطيع أن يصل على أسفل <أوامني> <أبخل> ويأتدل الناس من دخل في السلام أنا أحب لكي أشكرت <سي يا سوني> <متشكر> أن يكون أشكرت على السلام <متش> حديث حزيفة رضي <بس آنك> الله تعالى الله وسعني عليه الصلاة <سأني> والسلام يركعو إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر شجر To isto, kada vjernik musliman sretne drugog vjernika mu'mina muslimana uzme ga za ruku, rukuje se s, s, s, s njim, njihove griesi spadaju s njihovih ruku kao što spadaju lišće sa stavla, kao što spadaje lišće sa stavla, tako spadaju i griesi te dvojce ljudi. U hadisu Abdullah ibn As-u'uda radiyallahu ta'ala, Allahu poslanika alaihi salatu sami je rekao selam je jedno od Allahov imena On, Allah subhanahu wa ta'la ga je postavio pa ga širite među sobom uistinu čovjek musliman kada prođe pored drugog, nekog drugog čovjeka ili neki, neki drugi ljudi pa im nazove selam i oni mu uzvrate na njega imaće nagradu za nazivanje selama i za njihovo podsticanje na selam, a ukoliko mu oni ne uzvrate selam uzvratit će mu onaj koji je bolji ljepši i čišći od njih Assalamu je bereket. Odnese im Malika radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahu poslanik alejhi salatun rekao ja go ne je i da uđeš na ahlika fasalim, بيكون بركه بركه عليك وعلى اهل بيتك. O sintiju kada uđeš, među svoju ukućaniku kada uđeš među svoju porodicu nazovi selam, to će biti bereket i za tebe i za tvoju porodicu. Treći razlog opraštaња grijeha odnosno povećavanje stepeni jeste taklim ul leg jest namaz obavljanie noćnog namaza Allahu poslaniku alejsallatu vesselam upitano o najboljem namazu nakon obaveznih namaza o najboljem namazu nakon pet obaveznih namaza pa je rekao salatu laj sal salatu fi dju fi namaz u dubokoj noći dakle u zadnjim časovima noći i Allah subhanahu wa taala na 15 mjestu u Kur'anu halali one koji obavljaju noćni namaz فإذن الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المداج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قررتي عين جزاء بما كانوا يعملون بكوهي جيخوهي صغيرا يستطيعون يستطيعون دوزيوهي السفوغة غسپدارا استراها انعادوا يدونه جميعهم يستطيعون ذلك Nijedna duša ne zna šta ih od skrivenih radosti ili nagrada čeka zbog njihovih dijela Pa prošli puta smo govorili kako nekim ufeseri komentarišu Da su oni skrili ovaj ibadet u dubokoj noći daleko od svih Sačuvali ga samo za Allaha subhanahu ta'la pa i Allah djelaluh sačuvao nagradu Nije obistinio, nije pojasnio kako ih nagrada čeka za njihov ibadet Također otero, svoje bogupoja zne robu, muttaqiyya, kaže Allah subhanahu wa ta'la Kano qalilem minel leylima yahjaun, vabil ashaarihim hum jestagfirum Malo su noću spavali, malo Malo su noću spavali, a u predsko zvori ili pred samom traže su oprost od Allah subhanahu wa ta'la Malo spavali, provodili noć u ibadetu ipošto ga pred samo zoru tražili oprostom Todif ibn Abdullah alayhi rahmatullah rekao nije bilo noći a da u njoj nisu planjali ili od početka noći ili od sredine noći spominjući osobine robova A robovi milosti, upolajte koje osobine spomni Allah, jale, jale. danas mnogji kažu treba nam to, to, to, mora umimati to, to, to. Koje osobine spomni Allah, subhanahu wa ta'la? Waibadur Rahman, robovi milosti u gessoni, koji smirno hodaju po dunjalu. Koji smirno hodaju po zemlji. Svako je siguran od njih. Ne prestavljaju izijet nikome. Wa i da khatabahum al jahil, kalu selama. A kada ih zahvaljuju neznanci, Kada im se nalaze uslovi, provociraju dobacuju, kažu selam. Od nas neće vam zadesiti osim mir. Rječima i idjedina. Zatim kaže: "Walladine yabitune li rabbihim sujdada wa oni koji pred svojim gospodarom noću ili noći provode na kijamu i na sejdih. Na kijamu i na sejdih. Od najvećih pohvala Oni koji obavljaju noćni namaz, jesu riječi Allaha, pobočanika alejhi wa salatu vesselam, "Treceun je ljubi ih Allah i smije se u njih, i obavijestite Trojcu Allah voli. Smije i raduje Pa spomenu jednog od njih, lahu imra'atun hasana wa firashun layyunun hasan." Fiqumu al-layla fayqulu Allahu jalla jalaluhu yadru shahwatahu wa yadhkuruni walaw sha raqat. Pa isponem ujednog od ima lipu zenu, udobnu postel, procim krevet, lijep, udoban, pa ustane noću i klanja noćinu. Allah subhanahu wa ta'ala voli takog čovjeka. Raduje mu se, smije se i kaže: "Ostavlja svoje strasti" takav čovjek, takav vjernik, moj rob ostavlja svoje strasti i mene spomni. A da je htio, mogao je spavati. Mogao je spavati i zadovoljavati svoje strasti. Međutim, izvjer je u mene i žudnje za objećanom nagradom, ovom hvalom, jel ustaje ispornje Allaha Allah wa Naša majka Aisha radiya Allaho ta'la ta anha pripoveda najčudniji, najzanimljiviji slučaj u kojem je vidjela Allahov poslanika, alihi salatu, Sa pa kaže, došao mi je Allahov poslanika, alihi salatu, u noći koja je pripadao meni, dakle, u noći u kojoj je trebao da bude kod mene, na noći kod mene pa je legao pored mene i njegovo tijelo i dotaklo moje tijelo, a zatim, nakon kratkog vremena, rekao mi je, dozvoli mi ili pusti me da obožavam svoga gospodara, A Aisha radi Allahu ta'ala neha, rekao tako mi Allaha, ja doista volim tvoju blizinu, ali volim da ti obožavaš, da činiš ibadet svome gospodaru. Kaže Ajša radi Allahu ta'ala neha, ustao je od posude s vodom, abdestio se i nije mnogo prosipao vodu. Zatim je stao klanjati, pa je plakao u namazu sve dok nije nakvasio svoju bradu suzama. Zatim je Allaho poslalniku alihi sallatu samo otišao na seždu, ostao na seždi, plakao na seždi sve dok nije nakvasio zemlju ispod sebe zatim je nakon obavljenog namaza legao na bok na svoju desnu stranu i plakao sve dok nije došao Bilal radijallahu ta'ala da proči do sabah namaza pa moje je rekao Bilal vidjevši ga u takvom stanju Allahu poslaniče šta rasplakalo a Allah oprosti ti je i prethodne i eventualne buduće grihe rekao je Bilal, teško se te po Bilal A zar da neplacem, ili zbog čega da neplacem, šta mi to sprečava da neplacem A ovaj noci Allah subhanahu wa ta'la mi obyavio Ayethe Inna fi khilq السماvati wal ardi wa akhtilaafi al leyli wal nehar La ayati li surah alu Imran I ashaabe radiyallahu ta'la anham Slidil su allahu posanita alaihi sallam Ovoj praksih u ovom njegovom sunnetu, u ovom uzvišenom ibadetu, pa bi omr radi allahu talan znao, provoditi cijelu noć, na noćnom namazu, učiti samo jedan ajed. Innamo, esku, bethvi, vahvzni ira Allah, wa alemu min Allahi mala ta'lemon. Ja tugu svoju, ja cvoju prepuštam allahu, ja od allaha ono što mi ne znao. Pa se prenosi da bi plakao dugo nakon ovog, namaza, nakon ovog ajta u namazu da bi se razbolio pa bi ga se hlabi objelazili po danju. Na svom licu, na svojim obrazima kao što je poznato imao je dvije duboke urezane pruge. Od smijeha, od plaća. Od plaća. Po povodom Osmana ibn Affana radijallahu ta'ala, ants objaveni surjeti, amen huwa qamit an al-layli saajidan wa qa'ima yahdaru al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Ili ona koji noću pomizmo provodi na seždy i kıyamu, strahujući od ahireta i nadajući se milosti svoga gospodara, imam naujarih rahmetullah kaže, mnogi prenose da bi Osman radijallahu ta'ala znao udani Kod hađaru le esveda, proučiti Kur'an na jednom rekatu vitra. Osme, radijel Allah, daran. Ebu Hurere, njegova supruga i njegova sluškinja podijelili su noć na tri dijela pa bi cijelu noć u njegovoj se kući klanjali jednu trećinu bih klanjao Ebu Horire, drugu trećinu njegova supruga, treću trećinu njegova sluškinja. Abdullah ibn Zubair, radijallahu ta' ranhuma, kada bi stao na namazi, zgledao bi poput stuba od skrušenosti i njegovej prisutnosti u namazu. U biografiji Hasana ibn Saliha spominje se da je ovaj pobožnjak, vjernik, Hasan ibn Saliha, imao sluškinju, crnkinju i prodao je ekom drugom čovjeku. Prve noći Kada je nastupila zrnja trećina te prve noći, dakle pred zoru, ustala je sluškinja i počela da poziva gazdu i njegove ukućanje, porodicu. Govoreći, asala, asala, namaz, namaz. Pa su rekli, ta rađer? Pojavila se zorada, vrima, sabaha nastupila, a ona je rekla, zar vi ne klanjate osim obaveznih namaza? Ne klanjate ništa mimo obaveznih namaza? Čak i ovaj najbolji, namaz nakon obaveznih namaza, rekli su ne. Konjem, samo obaveznih namaz, zatim ujutro, šutradan odmah vratila se Hasan ibn Saliu i rekla ti si me prodao lošim ljudima. Oni ne klanjaju dobrovoljne namaze, ne klanjaju osim obaveznih namaza, vrati me, vrati me sebi, ponov. Pa ju je, pa ju je i vratio. Ebu la'al je, alihe rahmetullahi, rekao, smatrali smo i obrajali o najveće grijehe Da čovjek nauči Kur'an, a zatim naću spava. Naučići ništa od Kur'ana. Da čovjek nauči Kur'an, ili dobar dio Kur'ana, a zatim naću spava, ne obnavlja, ne ponavlja, ne spomnja Allah subhanahu ta'la njegovim riječima u nošnom, u nošnom namazu. Pa je dakle ova osovina i tekako potrebna da se nađe kod nas. Allah subhanahu ta'la molim da nas učvršti obavljanje u ovog i badeta. Posebno u ovim danima, kao što je većina nas, kao što su većina nas svjedoci, da se s našom braćom i sestrama u Palestini dešavaju možda najgori dani u njihovom životu. Pa je toga potrebno da Zamolim Allaha subhanahu wa ta'ala na svim mjestima povato, dakle na tim mjestima skrivenim daleko od svih ljudi kada je očekivati da nam se Allah subhanahu wa ta'ala odazove našu ibdovi da pomogne našu braću i naše sestre, muslimani, muslimanke u Palestini. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da pomogne našu braću i naše sestre u Palestini. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da pomogne našu braću u Palestini. Allah subhanahu wa ta'ala našu braću i naše sestre u Palestini. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da spusti svoju vojsku koju poznaje jedino on, celleda gelaluhu i da pomogne našoj braći i našim sestrama u Palestini. Gospodaru naš spusti svoju vojsku koju poznaješ jedino ti na proklete, nebjednike, židove, sinove majmuna i svinja. Oni su napunili naše bolnice pa napuniti i dževle, dželalohu njihove bolnice. Oni su napunili naša mezarija pa napuniti i dževle, dželalohu njihova mezarija. Oni su naše sestre učinili siroticama pa učiniti njihova njihove žene siroticama. Oni su našu djecu učinili jatimima, pa učiniti gospodaru jale jelalu, ja haju, ja qajum, učiniti njihovu djecu jatimima. Pomozi pa našu broću naše sestre, oni koji su preselili na ovom avuču ovim danima, upiši pa im u šehide, podarim nagradu šehida, a ti si naš gospodaru onaj je koj blizu, koji se odaziva. توين swoich wiernych. اللهم قبل هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروا منه وهو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.